Ce ai zis? Să mă scoarie? Să mă descoarie! Ma da ce mă vezi tu că dorm? Ne dormi, nu dorm, dar stai degeaba. Păi, știi stii că ai hal. Dăm cu o vreo două penne să le dau în cap. Așa! Asa! Asa! Asa! Asa! Asa! Asa! Asa! Asa! Asa! Să visez. Păi nu zicea și tu că nu dori. Și ce? Parcă un om nu poate să, să viseze și trează. Poate. Uite, bună oară, eu. Voi credeți că stau așa degeaba. A. Încolo... E că încolo ce? E, că încolo eu... Eu mă gândesc. Te da, da, da, mă gândesc. Și rog-mă la ce? E cam greu să pricepeți voi. A. E, uite, bună oară. Mă gândeam mai de uneziu, la o... La o sanii. La cum, cum să vă spun eu... O sanie nezdravan, care se umble fără cai. E? E? N-ar fi grozav? Fii, iau, el! Da, da, te sui în sanie și gata, pornește singură. Azi, azi totuși mai mă gândeam, ce-ar fi să rostești dar masă? Așternete. Și masa să se și aștearnă, sau sobă încălzește. E? Auză, e? E? prin mine. Da. Da, da, împărat. Cum? Împărat, nu te-ai visa vreodată? E, împărat. Adică cum? Eu, împărat? Da. Îmi ai zis? A, da, da. Auzi vorbă De Decât așa am ca al nostru, la acum și cârcotaș, mai bine lipsă. <gântu -i> Eu dacă aș fi... Dacă ai fi, dacă n-ai fi, scol mai bine repede, că ia-te scol, mă scol, scol. Uf, uh, uh, că cum nățele mai am. Bine că am ajuns. Oh, dar ruine înghețat. Ah, noroc că am luat toporul cu mine să fac o copcă. He, băiat deșteptică alțel. Ia să încercăm. <coughs> Gata copca. Ia ceva. Asta ce o mai fi? Un pește și încă o stuculiță. Ia să mă dăm mai aproape și... Să nu mă simte. Așa. Una, două, trei! Uita! Uita! Uita! Uita! Uita! Uita! Uita! Uita! Uita! Uita! nu Uita! Uita! Uita! O, Uita! Uita! Uita! Uita! Uita! care Uita! Uita! care Uita! Cum, a adevărat? Da. Bine, uite, dacă îmi dovedești că ești într-adevăr năzdrăvană, da. să știi că îți dau drumul, așa? Spune, ce dorință ai vrea să te se împlinească? Uite, a aș vrea... Ce? A, -a, -aș... A, a, uite, să se umple singure cofele astea, cu apă. Da. Și tot singure să meargă acasă. Da. Spune, se poate? Se poate, cum să nu se poate? Da. Vină da. mai după mine. Cum? Din porunca știucii... După ei voință... După ei voință... Să mi se împlinească... Să mi se împlinească ori și ce dorință. Ori ce dorință. Și apoi rostești ceea ce, ce doriști. Ai înțeles? Da, da. Hai, încearcă -te. Da, da, da. Ia să, să vedem eu... Din porunca știucii... După ei voință... Să mi se împlinească... Ori ce dorință... Ia-mi, ia se Andreu nu Uiuuuuma mușe. Ia, ia-te, ia-te uite nu numai! Ai văzut unul? Ușcara. Ce ai văzut? Se, se cuvine să, ți dau drumul nava. Da. Crei, Andrușca, să știi ce? Ce nede Uite, poftim și îți mulțumesc, colică. Etmulsumelsc, la la la la și acum... Și acum ce-ar fi să pleci într-adevăr cofele singure acasă? Cofelor, cofelor, duceți-vă singuri acasă! Ha? Ea... ia privește! Cofelor le-au crescut tălpici, ca și... Ar o la sănătoasa, pe furte. Ei, cofelor, stați! Stați! Stați să vă ajung și, și eu... că așa i s-a întâmplat în ziua aceea lui Andrușca al nostru. Se opreau oamenii pe ulițele satului, se minunau de cele două cofe care mergeau singure pe drum și făceau mare haspe la băiatului, care abia putea să se ține pe urmele lor. Iar acasă, ce credeți? Cofele s-au urcat cu minți pe locul lor. Iar Andrușca <gângh> a zghicit. A dat numai o poruncă și masa s-a încărcat de bunătăți. Că au rămas frații și cumnatele sale cu gura căscată văzând una ca asta. Eh, dar n-a trecut multă vreme și... mai am n S-au isprăvit lemnele, mă? o să îngheță de frig. Du-te la pădure și da Că auzi vorba că doar noi fii vrând să merg eu în pădure. Hai, ștege-o și nu mai sta la tocmială. Ai și venit? Uf, uf că nici n-am plecat. Gata! da la o parte. La o parte să mă dau rote pe buctor! Din porunca știucii, după ei voință să mi se împlinească orice ce dorință. Să nu intre singure cizmele în picioare. Oh, și cum? Asta se poate? Aveți bine! Mi-ai spus să plec după lemne? Iaca m-am dus! Îmi porunca știu ce-i după ei voință să-mi simplinească oriși ce dorință. Senioară, draga mea, hai pornește, nu mai sta! O, oh, ea privește, nu mai sta! A pornit ne fără cai! În e? Eh? Ia să vedem acum ce copaci să dobor. A, ah, uite, pe asta, pe asta și ce și ăsta. trei faci zdrave, nu glumă. Bun, și acum, acum la treabă. <gântu -s> în paruncaștrucii, și aia voință, orice ce Toporaș, hai taie. Fagi în coboaie și o să dat cu vârf și îndestat sanea cu surcele, lemne, bucățele. <laughs> uite, ia uite, săania s-a și încărcat pe jumătate. Ia uite, uite ce surcerele cu baițar deasupra. Ah, minunat, grunzant! <laughs> Te-ai și ucide? Da? Hai, hai, hai, topor, hai, toporaș, nu te hai, da? Așa, așa, așa, așa hai, hai, hai, hai, hai, bine hai, hai, hai, hai, hai, hai, strașnic. hai, hai, Da, hai, hai, hai, fi, hai, N-ar fi rău. Dragă ticău, Fă-mi și munce unul, așa, cât mai vânt, tot că de. nu se știe la ce o prinde bine vreodată. Așa Ce, ce mai rete te vei? Da, poți să-l răsăcesc. lasă lasă că așa e bun Ești acum? Să nu să nu haide! Către casă zbară. Și una fără Asta de-a oameni buni. De la pădure, de la pădure. Nu se vede. Re-i face, am dovărăt. Să vă spun ce am acas. spun ce, ce? că Maria împăratul de a ar fi exactly. aflat despre isprăvile lui Andrușca Așa? care are avea un inel fermecat cu care poate face orice dorește ca? care o sanii fermecată care merge fără cai, fără poate așterne mese încărcate când poftește. Blocj și și, și, și și mai ce Drept care împăratul vrea să-l să-l. Da. Da, da, da, da, da, e da, da. da. Să zbutească. Da. Ce mai întreb? Ia e... cu mie. Cu Andrușca să-i meargă.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 Primisumă înălțimea sa, împăratul țării, să te împățecesc de-îndată înaintea măriei sale. Nu mai spune. Și de ce, mă rog? Ai nu mai sta la tocmeală. Păi bine, te-te și hai cu mine. Am zis. A, ia te uite, ia te uite la nasul ășa de sol împărătesc, cum s mai burzuluit. Ca un Ai <laughs> Haide, du-te, du-te la împăratul tău și spune că n-am chef să merg. Ete așa. Nu mă urnesc de aici, dar a, dacă poftește cumva să stăm de vorba, asta e altă treabă N-are decât să poftească înălțimea sa în a, la Curacă, Stai min. curată, moșiții, Oh, Stai tu că ți-arăt ah, ah, o ție Ține-o arhune Așa ții vorba, boierule ah, Păi stai, o lecuță, atunci, să faci cunoștință cu refeiul lui Arrușca ah. Și a formă să-mi spui dacă ți-a plăcut S-a mi-sfuliat cu orice ce dorință. Cum a gel, cum a gel. Ia-l ia el tu unii pe el. Se miră în că omul său n-a scos-o la capăt cu andrușca al nostru fiindcă, precum poate ați ghicit, solul mi-a suflat o vorbuliță despre papara mâncată de la Andrușca. Așa se face că, în curând, sol a luat drumul spre satul lui Andrușca. Mărie și dorește prea cinstite să vă vadă Aha. și vă trimite prin mine în dar lune, stafide și turtă dulce. Așa, așa. Iar eu am venit prea cinstite, boieri. Da, cu stafide și alte acadele. Da. Iar împăratul dorește să mă vadă. Uh -huh. Dar și una? Nu știu, ce să știu, prea cinstite, e boieri. Că eu n-am chef să merg și pace. Da, prea cinstite, boieri, dacă mergi la palat, e. țarul are să vă să cu mintean roșu, cu uh -huh. căciulă nouă și cu niște Prea cinstite, boieră. Mm -hmm. Și tu, nu cumva mă minți? Eu? Să minț? Nici măcar prin gând, prea cam Caleașca împărătească v nu numai să vă urca. Bine, bine, bine, bine. Dacă e așa, ia-o înainte, că am să te ajung eu din urmă. din corup caștiucii să mi se împlinească orice ce dorință. Cuptoraș, dragălaș, hai pornește la oraș spre al lui Vodă Sălaș. Cât ai zice pâs, cuptorul pe care moțăise până atunci Andrușca se urmi troznind din încheieturi. Trecut prin peretele colibii, o luă la sănătoasă pe uliță, de pe uliță pe drumul spre cetate și, fumegând nevoie mare, intră pe poarta ogrăzii împărătești. o mai asta nu mai pomeni. Olebian <trui> țiușcă, ce nu cunoști. Yeah. A venit să stea vorbă vreme. Pe cum vedeți Maria a da, da, da, da. Hai dem și noi hai, mai aproape. Hai, hai, hai. voi zice voinice, pe cam greu când vorba să vii la palant, e? greu. Dar de unde, Măriata? Că nu numai o 50 de ocale încolo. <laughs> e, că despre iuțeală, e, să schimbă socoteala, Măriata. Că cupțiorul meu, ca tu și ca gândul dus până aici. <laughs> Ieți flăcăul și nu se lasă cu una cu două. Dar pe dânsa, da? pe dânsa o vedeți? Adică pe domnița Tatiana, da? da. pe fața împăratului, nu da. ai da. Pe da. legea mea că îl mănâncă din nou pe flăcău, da. nu da. Te-am chemat să dai socoteale de toate câte le-ai făcut, Andriușca. Mai întâi și mai întâi am auzit că avea un dinel vrăjit. E adevărat orba. E adevărat, asta! Știu eu, eu zic că și da și... Se vezi, Maria ta, de -a auzit, poate ai auzit. Asta-i, da. Dar că prea n mării voastre au auzit cum trebuie, e, să schimbă socoteala. Asta-i, ba. Ce? Ce? Cum îndreptești? A, te cătuiești ca inel vrășit. Păi că doar nu o să spun că am câte vreme n-am. Da, poate, poate că o să am. Și asta, chiar acum. Cum cum vine asta chiar acum? Spune-te, cum? Păi, prea bine, Maria ta. Vezi mâinile mele? Mm. Ah, am vreun inel? Mm, da, da. Adică, și Ei, și? Zăbavă, ză babă, și voi avea și un inel. Din porunca știci să mi se împlinesc orice ce să... Un inel să vină dat să-l uimesc pe împărat. Mm? ce ai de zis? Rozav, Ia să-l văz. Mm, mai dichai decât toate inelele mele împărătești. Dă -mi, dă mi mie, că de nu, unde stă capul îți sta și picioarele. A, nici prin nu-mi trece, măriata. Așa i vorba. Ești și vrăjitor, ai? <laughs> vrăjitor eu. <laughs> am putere de la știuca năzdrăvană pentru un bine ce l am făcut binele cu bine să răsplătește, Mariata. ta. Așa e, tată. Are dreptate băiatul. Am ține parte pe te văd, fata. Ți da frumoasă, e pe cinstea mea. Și-ar fi să încerc să... Din porunca știu și să ne-i se împlinească și ce dorință. Ce doresc acum să se împlinească. Iar domnița noastră să mă îndrăgească. Și să vină în încă un inel, deloc godnă fie pe ei de gețel. Nu, pe degetul meu e de la Andriusca, dragul meu, Logodin. Logodin, muzicul ăsta, obraznicul ăsta, drehitorul ăsta, hai, spreze! Haide, spreze! Haide, spreze! Haide, spreze! Haide, spreze! Așa, din porunca, știu cei, ciomagel, ciomagel, ia mângâi tu, Nițel!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 Ei, se așteaptă să-l aducă pe Andriușca înaintea împăratului. Da, da, da, da. Grauă sândăci că îl așteaptă Sărmanul și pe da, el și pe domniță. Da, da. Vedeți bucea mare de colo? Îi vor vârânt rânsa pe amândoi si. și vor așvârli în noară. s cu Andriușca! Da, da. toate ar fi buni! Dacă solul trimis de împărat, da. nu l-ar fi mai tăi cu băutură? Da, da, da. Acum îl vor aduce dormi în buștea. Da, da, da. Ei, toate, toate, toate. Nu vă spuneam eu, l-au adus pe brațe, în răzvan. Așa că ce o să mai poată ști sărmanul când l-au aruncat în mare? <fio> Într-adevăr, dragii mei, din porunca împăratului cel hain, Andrușca și Tatiana au fost închiși în butie și zvârliți în apa cea adâncă a Măricile mari. <fio> Dar nu lungul mai dormim, frate Daure, ce e bezna Unde mă găsesc? Vai și mar de noi, Andriușca Vai și amar ce? Ne-au închis într-o butie și ne-au aruncat în mare Cum To spus? cine-a asta? Tatiana, tu Mai mare minune, nici că se putea Ce folos? Curând ne vom duce la fund Apele mării ne vor închis Apele mării nu-ți face griji despre asta. Curaj! Ia să vezi numai ce, ce face Andrușca-l tău. Din știu știucii, valuri și vântoase, mari și mânioase, să purtați îndată butia ferecată pe țărm presărat cu și puscat. Andrușca! ia! iată-ne din nou la lumina zilei, dragă.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 Eu da. trebuie. Da. Hai păstărboasă de marmă. Ai. Ai. Băle, dați-mi da Fereastra asta mai trebuie netezită. Nu este, nu gluma, al nostru. Da, mai mare drago. Dar și palatul este o mândrețe. Pe măsura verniciei lui, se cunoaște că pune și el umărul. Pare să fie un de vânătoare. Nu prețin de ce se îndreaptă spre palatul nostru. Ei, poate că i-a lui. Se vede treaba că palatul e nelocuit. Cu atât mai ușor va fi să-l dăm plocon împăratului. Până ce vine măria sa, Tocmai bine. Atunci nu ne rămâne decât să punem stăpânire pe el. Hei, cavaler! Hei, cavaler! Descărăcați și să-ți dați. în coapă! Da, nu vor izbuti, mă, voi lupta cu ei de va fi nevoie. Uite, cu spada asta și cu... Din porunca știu ce-o mă ce-o mă gel. Ia ei tunițe! s-a întâmplat. Te cine te apropie să lansezi. Ie Ah, Maria ta. Nu mă așteptam la ora ca asta. Mai bine că așa nici că se putea. Îmi pare rău, numai că vine la spartul cerului. Opriți! Opriți lupta! Opriți! Opriți! Vreau să știu al cui este palatul ăsta. E al meu, mărite împărăte.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 Prav și pulbere fac și oști și împărăție și pe tine! Îndurare, durare, îmi durare, în viața și îți dau fata, și îți dau și împărăția toată, și îți dau tot ceea ce dorești. Numai zilele nu mai zile, ne-mi zilua!